Bismillahir Rahmanir Rahim Tukiendelea na kuhusu manabii na mitume tumesema lazima uitakidi kwa manabii na mitume kwamba wana sifa nne tulizoeleza al-fatanah as-sidq al at-tabligh al na al-amana hizo ni sifa lazima zisipatikane kisha kuna sifa moja ni jaiz kupatikana ndio baiti inofuata wa jaizun fi haqihim min 'aradi bighairi naqsin ka khafifil maradi ni yafaa kupatikana sifa moja nayo ni nini al-a'radh al-basharia mambo ya kuzuka ya kiubinadamu manabii yafaa kusifika nao si lazima wala siyo mhajiiwezekana yafaa inaweza kupatikana nao auaweza kupatikana lakini bighairi naqsin bila ya upungufu ka khafif fil maradhi kama maradhi machache au mahififu yapasa kila mwana ni wanadamu ambao kwamba waweza kupatikana na vitu vya wanadamu. kama njaa, kiu, maradhi, kuoa, kupata watoto, kuumia, kuwa mgonjwa. Vile wanadamu wanavyopitia ile mambo. Kulala, lakini kulala kwao ni kwa macho bila ya kulala mioyo. Ni zao hazilali. Tanamu aina wala yana kalbi kama mtume alivyosema Yalala macho yangu lakini moyo wangu haulali na manabii wote ni hivyo hivyo na kufanya tendo lile la ndoa na wanawake yote yafaa kupatikana kwa manabii lakini kama alivyosema aliotunga wajaizum fi haqqihim min haradhi Yafaa kupatikana kwao anabii min arazi, kutoka na mambo yenye kuzukia wanaadamu lakini bila ghairi iwe ni bila ya upungufu ambao utawafanya watu wa wakimbe wao wale manabii au mitume yani mfano nabii awe mgonjwa mpaka awe yakirihisha au nabii awe mbaya mpaka awe watu hatakumuona haiwezi haifai hiyo ama upungufu ambao kuwazi wazi kwenye mwili wake maradhi hafifu wapata manabii kama inavosemekana kwamba nabii nabi, nabi Allah Shuaib na Yaqub kwa kwamba walikuwa vipofu naao walikuwa vipofu lakini kulikuwa na gishao tu ki e, kama pazia tu imepita kwenye macho yao kisha Nabi Yakubi kama undokea, lakini sio kwamba kipofu paka macho kwa hakuna ama yakawa meupe yani kitu chochote cha kumfanya atishe wako vile vile vizuri umezidika kidogo kutoona kisha nabii Yakub aka rudia na macho yake bali shuaib Makila inna Shu'ayban kana dharira la aslalahum Nabi Shu'ayb eh haykuthibiti kwamba alikuwa ni kipofu Na Pierre vit watu bourreau mota maisonelle qutoleana wa nabiyullahi Ayyub ambaye alpatkana mtihani mkubwa mtu kusema mpaka akawa na maradhi ya ngozi ya kutoka wadudu lakini akasubira sima maradhi ya ngozi mpaka kutokwa na wadudu alikuwa mgonjwa. Lakini si maradhi ya kumfanya watu wa wawe watakirihi wa, wa, wa wa ama watamkimbia ama watashindwa kumkurubia ha. manabii haifai kuwa na namna hiyo kwa hiyo sisi ndo itikadi yetu kama waislamu na kama mkallaf lazima itakidi ndo Mwenyezi Mungu alivyoeleza wa maarsal na qabla minal min mursalina illa annahum la yakuluna at'ama yamshuna fil aswaq mitu mawtolo tsangulia wala chakula waenda masokoni wanova vitu wabeba wanadamu wala qadar salna rusula min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa walikuwa walikuwa na wali vizazi walikuwa na watoto na kama nabi Isa al kana yakulani ta'am nabi Isa kila chakula na mamake ni wanadamu wao na tofauti yetu kama waislamu na wengine kwamba sisi kuna mambo mawili tukiielewa hii wajaizu fi haqihi min aradhi bi ghairi naqsin ka khafifil maradhi wa manabii wana vitu viili wana basharia wana hususiya wana mambo ya kibinadamu kawaida watu wote wanao kama Mwenyezi Mungu alivyomwambia mtume qul inna ma ana basharun mithlukum mimi ni binadamu kama nyinyi lakini basharia isi usi, usi sana ubinadamu wa yule nabii ama mtume paka ukasahau hususia nayo gani kuli inna maana basharun mithlukum yuha ilayya na Mwenyezi kwa hiyo ni kama sisi kwa kuwa ni binadamu lakini si kama sisi kwa kuwa yeye ateremshiwahi sisi hatuteremshiwi wahi hapo ndo na dini zingine ambazo kwamba manaswara walimpandisha nabii Isa paka kwenye uungu yani afratu wali panisha wali tupamepaka paka, paka, paka Mungu mayahudi wakawateremsha daraja manabii wao paka ku, kuwafanya ni watu hawana maana kabisa hata paka, paka sahi katika vitabu hivyo ambao ni vitakatifu ukiangalia katika agano la kale na vinginezo utaona msifu daudi alikuwa alihusudu sije alifanya nini nabii nuh sije alifanya kitendo gani yani vitu ambavyo kwamba hata mtu wa kawaida hastahiki kufanya mambo kama hayo waasifu manabii walifanya hivyo Hatuku kwenye daraja hiyo ya kuateremsha hadhi mpaka kuwatukana wala hatuku daraja ya kupandisha hadhi manabii mpaka kuwafanya ni miungu sisi ni umma ambao kwamba tuko na kati twasema manabi ni binadamu mwenye Mungu amewatukuza hiyo ndio ufupi tunavosema aismatuhum ka sayr almalaiika wajibatun wa fadlul malaiika hao ni mawsum kama malaika walivokuwa nini masum wamehifadhio kutokana na madhambi hawakosei manabii wala malaika kama e, ambapo kama Mwenyezi malaika na hawa aina mbili peke yake ya viumbe ndiyo Mwenyezi amewafanya ni masum amewahifadhi hawafanyi madhambi wala haiwezi kutokana kwao madhambi ndio katika aya kadakaa wa Mungu akiashiria hilo akisema usbiru rabbika fa ani mwenyezi Mungu ndio yomuhifadhi. Yu wa makana nabii na yaqulla nabii hazikosea akafanya khiana mambo mingine. Walitusunaa ala aini. Koyo wao manabii na malaika wamehifadhiwa ni masumin. Hawafanyi madhambi Mbali na hao viumbe wote majini na wanadamu wafanya madhambi. Hakuna binadamu mwingine ama majini mwingine ambaye amehifadhiwa afanye madhambi. Binadamu aliohifadhiwa ni manabii peke yao wasokuana damu waliohifadhiwa hawafanyi madhambi ni malaika pekee yao mbali na hao wote hakuna ambaye kwamba ni maasumu lakini madhabi pamoja na kwamba wao maasumini kama wa malaika au manabii ni watukufu kushinda malaika o, sababu ya dalili wa izkunna lil malaika tasjudu li malaika adam kuonesha kwa kwamba wao wameamrishwa wamsujudie wa sida ya kumtukuza kwamba adam ni bora kuliko wao. Kwa hiyo manabii ni bora zaidi kuliko malaika. Kisha hao manabii wenyewe na mitume watafautiana. Wao wenyewe kuna baadhi ni bora zaidi kuliko wengine. Kama Mwenyezi Mungu alivyosema, tilka rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Hao mitume wame omi... paniyo daraja mbalimbali. Tilka rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Miongoni mwa mkala m Allah na rufa ba'dhum darajat wa laqad faddalna ba'd nabiyina ala ba'd man nabiy tumefadhilisha mitume tumewafadhilisha zaidi katika ma na mitume ni ulul azm yani ulul azmi manabii bora kuliko manabii wote na mitume wote kama tulivyotangulia kusema kuna tofauti baina nabii nani sallallahu alayhi Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Musa, Sayyidina Isa Sayyidina Nuh. Hawatan wa'u nu, ni bora kuliko manabii wote na mitume wote. Na kwa daraja zao ni kwa hivi tulivowataja. Muhammadun Ibrahimu Musa Kalimuhu, Fa Isa Fa Nuhun, hum ulul azmi fa'alimi. Daraja yangu kabisa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha baada yake ni Ibrahim, kisha ni Musa, kisha ni Isa, kisha ni Nuh kisha baki ya manabii na mitume bora wao e, wote ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaika كذلك watafautiana kama Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani Allah yastafi minal malaikati rusulan Mwenyezi Mungu niacha mwenye katika malaika wale ambao watawafanya jumbe wale bora kuliko wote kukiwa Jibril ndio mbora wao malaika wote kisha akifuatiwa na wale malaika wakubwa wakubwa ambao kwamba tutakuja kuwataja hapo mbeleni kwa yao afdhali al-khalqi ala al-itlaq nabiyuna famil anishiqaq burzaidi katika viumbe wote ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam tuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tuwafikie inshallah taendelea na beti zinazofuata